Lika varning! Profitera skamlöst på ditt lidande! <laughs> Nikolaj, jag har funderat på att bli rik. Ja, på upplevelser alltså. Nej, jag tänkte profitera på någonting mycket speciellt. Jaha, okej. Okay. Men vänligen öppna upp detta. Nå, no, hur känner du om jag skulle profitera på din död? Nå, no, jag måste väl säga att jag är gevig. Ja. Vad, vad gäller det här med Jag skulle kanske säga att plus no. Ja, ah, okej. Okay. Jag är inte bekant med ditt ungdomliga lingo. Men skulle du kunna sträcka dig till att profitera på ditt lidande i alla fall? Nå, no, det gör vi ju nu redan. Ja, det är sant. Nåja, jag kan ju alltid falla tillbaka på min lukrativa karriär som chattingst. Hej och välkommen ä till Triggervarning. Det blev ganska mycket Trigger och allt många <laughs> varningar direkt idag tror jag. <laughs> jag. Jag tror det, ja. Är det någon som lider så är det väl lyssnaren. Men det är det väl därför hen kommer. Mm. Så är det som någon sorts terapi. Kanske. Ja. Eller mm. varför inte? Meddela oss exakt vad det är som händer i huvudet ditt gång du kommer tillbaka till gmail.com Och om du vill ha några tips och länkar på traumaterapeuter som kan hjälpa dig att komma ifrån det här hemska beteendet Tänk så vi. skriv till oss på Twitter att Mm. Just det. Triggervarninget. Och för den ultimata ja. riskkapitalismen så kan man ju alltid gå med på vår Facebook-sida. Se vad som händer mm. med dina sociala kretsar när du stolt sära med dina triggervarning-associationer. Ja. Mm. ja. Men Nicolai, ja. I, i så här i, ja. i, i allvarets namn, att folk som profiterar på andra, deras lidande, katastrofer, corona, hur får det dig att ja. Hur får det dig att känna? Det... Ja, inte blir man ju precis glad. In. Du skulle inte säga du på sätt och vis profiterar på andra just, just nu i din livssituation. Uh, no, med tanke på att hela, hela mitt jobb ju går ut på att andra människor mår dåligt. <laughs> ja. Oh. No, skulle, skulle människor inte mår dåligt så skulle jag inte ha jobb. Så, så på så sätt så antar jag väl att jag, mitt levebröd är bundet till människors illamående. Men tror du inte om, om hela världen välsignades med lyck. Om Jesus kom tillbaka och sa allt som att guys, det där ni spika upp med shit, no big deal. Lycka till alla! Hej då! Och ja. tror du ändå, ändå att folk skulle komma in? Typ en gång i veckan och liksom: Åh, jag är så glad! Jag är så glad hela tiden. Varför är jag glad? Vad är det för fel med mig? Ja, tyvärr. Ja. Mm. ja. Och så skulle ju nog du ändå vara lite avundsjuk på din grannes glädje. Nej, sant Jag tror människan aldrig fullt lycklig. Men att nu handlar det ju inte om att vara lycklig i många fall. Mm -hmm. I, I den nuvarande situationen så blomstrar det ju upp. Uh, Covid-19-fall i hela Finland, att just här i den här trakten där vi bor så blir det ju små blippa på raden nästan varenda dag. Uh, tidigare idag yeah. så fick jag faktiskt veta att en, en uh, jag vet inte om det var en lite avlägsen familje medlem eller var en nära bekant i familjen min, till min flicka yeah. som hade avlidit nu Covid-19 för någon dag sen, så. Den här cirkeln sluts ju. Och att det är ju många som är rädda förstås. Uh, flärvita försiktighetsåtgärder. Och som bekant så finns det ju den här utvalda gruppen som shitar i allting. Är väldigt att De måste göra sådana kassasaker som att ta hänsyn till sina medvänniska. Och inte vara, inte vara säpe. Uh, men, yeah. uh, men att medan allt det här sker så sitter det ju många och gnuggar händerna för tjusta för att nu så är det deras tid att profitera. Mm. Och de, de här längdarna som folk går till för att, för att lura eller för att rida på den här rädslan och den här oroligheten i världen just nu. att Det finns ju där uttryck som att man skäms över att vara människa. Men ja. att alltså det handlar inte längre om skam det är som bara att varför? Det, det kan ju inte bara handla om pengar eller är det så enkelt att det handlar bara om pengar det finns ett tillfälle därför så är någon där och klirrar med kassan no, no, kanske om no, man tänker som så att om liksom, man tänker den här tanken är ju sällan det att du vill ha Just tillräckligt med pengar. Så mm -hmm. att du i princip klarar ditt liv, din vardag. Med ska vi säga med, med tillräcklig bekvämlighet. Mm -hmm. Det är det, det, inte, inte det, det som är målet. Målet är ju att du ska ha för mycket. <laughs> nu säger jag liksom för mycket att du, du ska ha mer än vad du kan tänka dig att göra av med mm. och, och i vissa extrema fall så kanske mer på företagsnivå så verkar det ju som att det är inte bara det att du ska ha för mycket pengar utan du ska ha alla pengar mm. Men att det är väl kanske lite det här som kapitalism gör med världen också att det är väldigt svårt för att å ena sidan så tycker jag att om du nu är en skicklig affärsman eller kvinna. Eller diverse. Så om du ser en, en möjlighet. Om du ser en resurs som är oanvänd och som behövs. Och du också ja. har förmågan att identifiera marknadsvärde och sälja det. Så uppfyller du då inte bara egentligen äh, ditt kall på sätt och vis. Att det är just det här att till exempel... Äh, mm. Är det rätt att säga att, att de flesta av våra politiker nu är kriminella? Eller att finansvärlden har blivit så omoralisk och brottslig att det är inte är klokt? Eller att specifika instanser som till exempel uh, jag skulle säga näst, samtliga uh, hyresvärdar i hela världen nu beter sig så äckligt att deras ansikten långsamt håller på att transformeras till gapande rövhål. Liksom, är det där att de är så kriminella? Att de beter sig på ett så skurkaktigt omoraliskt sätt? Eller är det bara det att vi har skapat ett, ett slutet system som gör att de får agera så omoraliskt och etiskt som möjligt och det är inte bara för att de är skulle säga dåliga människor utan därför att det är så här du ska göra, det är det här som förväntas av dem, det är det här som är den position som vi har skapat åt dem ibland så är det lite svårt mm. ja. jo, ja, men man, det är ju svårt ja, kanske ja. att vara den enda ärliga grossisten eller någonting att... mm. och, och, och man måste ju också se det alltså, igen om att man tar till exempel uh, hyresvärden, mm. så, så är det ju, det är ju igen om man tittar, tittar på det som en kategori, kategorin mm. hyresvärd, och, och inte tittar djupare än så, mm -hmm. så blir det ju just lätt att säga att, okay, att de här personerna beter sig uh, Nu då, som direkta svin. Mm -hmm. i, i, I exempel på, på liksom chockhöjningar äh, av, av hyror i, i, en, i en situation då, då en stor del av, av så att säga, hyresgästerna har en mycket, mycket osäker finansiell position igen. Mm. Äh, men om man tittar djupare på det här, eller tittar under det här och ser individerna så betyder det ju inte att alla hyresvärdar i princip är personer eller entiteter som sitter på en penninghög eller sitter som smaug inne i sin i sin håla och, och samlar allt guld för att man ska ha allt guld och man ska ströda över, över sitt bröst så att, så att inga pilar kan komma åt den utan det är Roligt ju lika fact, mycket Benedict Eh, den st största som skamlorden i hela världen, och hur ut heter i Middle Earth, i tjockpriser. Skrattar i sina ja. rakhål. Ja. Ja. Jo, jo True Story. Det var så här. Det var så här: mm. det, det var så här uh, vad Hobbit skrevs ursprungligen. The men, Desolation uh, of Smaug, som var en dokumentär, bara så ni vet. Ja, ja sant. Mm. Mm. Uh, men, men om man tänker just att så att jag hyresverk kan ju också vara i en svår situation igen. Det kan Just. hända att deras hyresinkomster är, är, är sånt är liksom en central del av vad som får dem att klara sig igen, att klara av vardagen. Det är så. Men, men så att säga, men det här, det här, med det här så god känner jag ju inte det att man så att säga, då skulle köra med en chockhöjning av hyra. Men, men jag tänker att utan någon form av vidare stöd från staten så kan man ju förstå att inte kan man i all evighet nu eller på obestämd basis fortsätta med att säg, göra ett uppehåll eller hålla en paus i hyresbetalning. No, som sagt, det är ju... Alla. Jag inser att det här exemplet är ju kanske inte nu det som vi ska fokusera den här diskussionen på men jag tänker att det är, det är, det är liksom en intressant grej hur man, hur man kan liksom, via media och annat liksom, få en viss inställning tills man börjar fundera att okej, okay, att vilka, vilka så att det personer kan det finnas här under? Mm. Jo, men jag tycker att hyresvärdar börja... är ett bra exempel därför att de passar väl lite på linjen till båda sidorna. Att om du har ett stort multinationellt företag. Som bara liksom fullkomligt slänger folk. Genom pengar, köttkvarnen. Så det är kanske lite svårt att se på dem med blida ögon. Och liksom de, är en voj, ja. de har det svårt. De tjänar bara hundra miljarder i veckan. Oj, nej, Men att om du ser nu på hyresvärda. Så har du ju en, en sån... <gör> en, en sån annorlunda grupp eller de är som så olika livssituationer från hyresvärd till hyresvärd. Stora föreningar ja. eller företag som hyrutläggen heter kanske man igen kan säga på med lite skarpa ögon. Men att, mm -hmm. men att till exempel nu alldeles nyligen <hör> så var det ju frågan om en sån här genomgående 2% höjning av hyrorna i Sverige om inte jag minns helt fel. Ja. Det här var väl egentligen bara i veckan för någon dag sen Och att uh, av någon konstig anledning så blev ju uh, de boende inte så där riktigt glada. Och var ju kanske ja. lite att uh, vad är det här, Eheu? Men att mm. ja. uh, och att och de, de tillfrågande då uh, folk som satt i lärningen då för den här för som liksom de här hyres eller de här företagen som hyr ut och liknande som motiverar de ju den här höjningen de är med att de än, det ligger i tiden och att nu med allt som händer här och med tanken på hur ekonomin utvecklas de med anledning till covid-19 och den här framtidsprojektionen etc. Så det är väldigt kalla sådana här finansiella beräkningar där ingen så här mänsklig Uh, faktor tas in och att hyresgästföreningen mm. och individerna så vill ju istället kanske att men kanske man kanske måste tänka från en mänsklig faktor därför att jo det är liksom en tjänst vad gäller boende men det är ju människor som bor där så kanske det här är ett av de här många systemen som måste påverkas av egentligen hur människor lider i vilken stor utsträckning och det rånande krisläget. För att här i Norden så har vi ju också ett sån, en sån unik situation och ingenstans märks ju det här tydligare än i Finland att det är ju en jättestor del av våra bostäder som gapat tomma. Ja. Mm. Att det finns ju en så, otroligt sant. stor del som har stugor och fritidsbostäder och, och liksom rent av hyreslägenhet som gapat tomma därför att privatpersoner vill inte låna ut dem hyres hyresföreningar så vill inte hyra ut dem utom till det pris som de sätter för de kan få ett maxvärde och till och med om de gör en förlust så vägrar de att, att sänka standarden även för en tid så att det är ju nog på sätt och vis ren girighet som styr och att nu, nu tycker jag att, att om, om jag ska jag är ju känd för att vara så diplomatisk och ödmjuk annars men att om jag nu ställs mot väggen och måste säga min åsikt så tycker jag de är horror hela ja. bulten att liksom absolut förkastligt att liksom ett, ett sånt jävla pack liksom vampyrer har jag sällan skådat och jag har många års erfarenhet av Vampire Masquerade att liksom, vad är det svartaste av helveten, har ni förfälvigt och då tror jag inte ens vi har rört vid de värsta förbrytarna än i det här avsnittet. Men att samtliga hyresvärdsförändringar och liknande, alltså ni är ju sjuka. Ni är ju helt giriga och fittor hela bunten. Att liksom utan pardon och jag tycker det här är ju ett perfekt exempel på varför liksom alla hyror alla hyror, och då menar jag alla hyror understruket omringat pilar mot det. Alla hyror borde liksom sänkas med typ 30 procent liksom imorgon. Bara för att det här hyreskriget och liksom, de här hyresvärdena har gått över alla gränser och vad som är rimligt. och De har bara visa hur äckliga de är under hela den här covid-19-krisen. Det handlar inte heller om att liksom längre göra så mycket pengar det bara är möjligt. Det handlar ju om att agera på ett sånt sätt som ursäktar är för att sitta och ha en sån här makt att hyra ut. Att menar, i princip borde man ju från frånta dem både vinst och ansvar och gärna liksom ägendom också. Därför att som liksom, det är ägendom och jo, vi vet att ni har skaffat den här och här säkert kostar pengar och så men Ledsen, men ni är, ni är, ni är för, för stora kukhuban allihopa. Bort! Så där, hutpoängen käms. Mega usch. Okay. Som jag är säker på att Gidsen säger någonstans. Ja, men det, är ju, det, är ju, mm. det är ju sjukt. För det handlar ju om det är ju som en sån där bastrygghet och liknande. Att du kan ju som inte fungera ja. med där folk bor. Och det finns ju ställen som har ju uh, låst så här hyror, liksom, som har sagt att nu, men nu får inte folk vräkas. Det har ju hänt tidigare kriser i olika länder av ja. världen där. I princip regeringen ja. stiger in och sa att nu får ingen räkas. Att vi stiger ja. in och vi hjälper till och liksom, täcker hyror eller som liksom, vi avlastar folk som, ja. som bombarderats för svårt så här rent ekonomiskt. Men ni får inte vräka någon. Liksom, fast de sätter eld på kåken så får ni inte räka de fuck you. Och att, det känns som att Maybe something like that, maybe. Men är det ens möjligt om, om ens regering bara är fyll, fylld med lobbyister? No. Ja, det är ju det just så att säga, den här stora, stora frågan. Vad jag, vad jag kommer att tänka på där ser ju ut, om man tänker på, så här, ska man nu kalla det för katastrofkapitalism i princip? Alltså ja. att an använda sig av ja, Av en, en En kris Eller en, en Olycka mm. Någonting som, som På något sätt kär, Kärrar den, den dagliga ordningen Och rutinen för, mm. för Människor, vare sig det är rent Fysiskt sett Eller om det är mer så att säga, På en abstrakt nivå mm. Så så, så måste man ju säga att det, det lilla jag läste här, så här för att förbereda mig inför det här för den här diskussionen så, så, så framstår det ju nog som att det, det är liksom nationer så att säga, som är i, i princip de stora bovarna här mm. att, att, att visst, visst finns det på på individnivå finns det mycket man, man kunde nämna. Ta, ta nu bara de här många svängarna kring uh, handputsmedel uh, uh, ja. i samband med början av det här covid-19 <tryckligt> där, <tryckligt> där, där, där du hade, hade stolta kapitalister som hade köpt upp stora lager och sen försökte sälja det direkt till liksom så åkerpriser jo. Varför? Jo, för att man så en chans att men, snabba pengar, snabba cash som någon svensk författare skrev om. Ja. Uh, men, men, men sen om man tänker mer på en som statlig nivå mm. så, så nog har man ju hört om fall där en kris används för att staten eller regeringen ska föra in beslut som i vanliga fall skulle ses som omöjliga. Det så att säga, väljarna skulle inte gå med på det här. De skulle mm. förlora en massa väljarstöd och kanske också förlora sin plats i, i regeringen om det vi riktigt vill säga. Men under en sån här kris så blir man på något sätt man blir blind för det här, och då kan jag säga att, ja, men mm. att den här krissituationen nu så kräver att vi gör så här, eh, tittar man på USA så är ju, är ju svaret alltid att ja, det här är en kris eh, låt oss sänka skatter eh, men, mm. men så att säga, vi sänker skatter för, för, så, för eh, de, de rikaste och de här företagen ja, men, alltså, för att sätta siffror på bordet att... jag tycker inte om sånt mm, men, mm. Ja. Nej, fuck fakta jag känner, ja. och därför är det. Att... Ja, no, men som de säger, fakta bryr, bryr sig skit i mina känslor. Det är sant. Men, men så, där, så därför bryr inte jag mig om fakta. Det är, ja, fuck fakta. Men, <laughs> men, men rumpknulla dina känslor och lyssna på mig. att det, om, om, om vi ser nu på de, de känslbaka amerikanska miljardärerna. När uh, ja. du Alltså den ungefärliga siffran på hur mycket de har tjänat per vecka under den här pandemin. Vill du gissa? Oh, vänta nu. Vad vad är rent av så högt som 100 miljarder? Nej. Uh, okay. Vad är det den här kombinerade summan med vilket det hade ökat? No, alltså, nu är jag inte helt säker på Alltså den, den kollektiva förmögenheten ja. av amerikanska då, miljonär, miljardärer som ja. växer med ungefär 42 miljarder per vecka genom hela pandemin. Ja. Mm. Alltså, alltså det är lite svårt att omfatta hur mycket pengar det är. Det, men det går inte. Jag har, jag har sett så här: um, alltså, försök där man har, har visat med med figurer, så att säga, med att fylla ut områden på en sån graf för att visa att hur stor är en viss förmögenhet i jämförelse med någonting annat, så att säga, ett lands uh, årliga liksom, uh, BNP. Mm. Men, men trots att jag har sett det här så det är inte, inte kan jag på en mer konkret nivå gestalta vad det, vad det innebär. Det är, det är siffror. Det är ett ord för mig. Mm, och, det... och, när, och, och jag menar man måste ju ändå indela den här krishanteringen <hör> under såna här katastrofsituationer. Just i, vad gör de i olika länder och så här. Och jag kan säga att med väldigt få undantag så har ju de flesta krispaket i många länder inklusive vårt eget gått i företag ja. en väldigt liten fäl procent av det här har ju gått i, till exempel hälsovård ja. och det känns ju lite jag menar, nu är jag ju ingen expert trigga varningar gmail.com skriv och berätta mm. självklart, det är ju inte så att, men det känns ju som att hmm, pandemi vi har nu vi sitter nu i år 2020. Vi har mindre vårdplatser. Än vi någonsin har haft. Vi var totalt mm. oförberedda. På det här. Nu tycker jag Finland klarar sig. Bättre än många andra länder. Men det kan ju vara. Att vi bor liksom så få personer per capita. där är sjukt. Och det påverkar egentligen med så här stora ställen. Som Helsingfors. Som ju kan liknas vid någorlunda. Andra civiliserade städer. Men att. Mm. Men det känns ju som att global pandemi. Var skulle det sig att investera nu pengar? Krispaket. Pandemi. Sjukdom. Uff, det är en svår fråga. Hur skulle det vara om vi skulle ta ut upp 95% i företag? <try> som ja, you know, yeah, ja och glöm inte att pumpa det in på aktiemarknaden För Jag ju säga som bekant är ju så kända att omvärdera det här till liksom extra pengar och trygghet åt sina många anställda framförallt på lägre nivåer i den korporala strukturen företagstrukturen mm. whatever uh, så, så det är ju att vi ska göra dem och de då spelar runt på aktiemarknaden och gör tjockvinster och massiva utdelningar. Jag menar, det var ju den ja. riktiga början av, av covid-19, just när de här första stödpaketerna delats ut, Ja, de här fittorna massiva aktieutdelningar. Och att, ja, ja, ja, alltså dividendutdelningar. Det ja, det men, tack, professor. Uh, ja, ja okej. Okay, Finansielektor Nikolaj och så... så <laughs> Jo. Ja. jo, jo. Ja. marknaden är mitt andra hem. Ja, ja, men fuck ju och för mig nu, nu bara så vill jag lyfta fram det här nu då mot bakgrund av att samtidigt på gatorna så går ju folk och liksom är rädda och hostar och vet inte om de kan bo eller äta eller röra sig eller ha ett jobb. Ja. så då tittar man ju kanske lite frågande på regeringen och som, är som att Mm. att det här är att jag förstår att i slutändan så handlar allting om pengar idag pengar, pengar, pengar, pengar men att ja. det, det som förundrar mig är som, är som folk aldrig rädda att men den här gången guys, så har vi gått för långt den här gången så, så går det inte, den här gången så kommer det faktiskt en folkhop med liksom facklor och högafflar och vill bränna oss på bål. För nu, nu, mm. har vi liksom, nu är vi som liksom så äckliga att nu blir det liksom lynchning. Att, mm. Men, ja. jag, jag kan inte hjälpa att, att, att jämföra vår nuvarande situation med den här, jag antar nu, lite utdaterade tanken eller kanske drömmen om folkhemmet. Om du är bekant med den. Uh, no, ja. No. Men mm. ska, jag, ska jag vidare definiera för? No, för all del. No, men alltså I princip så, folkhemmet så är folkhemmet, det beror ju lite på land förstås. Sverige har ju som bekant visat fram fötterna där. Uh, I alla fall uh, under stora delar av sig i 1900-talet. Och kanske en stor del av till varför just Sverige är ett så populärt val för många uh, immigranter. Men att den här tanken av Folkhemmes är ju i princip ett samhälle som rent politiskt så fokuserar på att ta hand om alla. Och, yeah. och, och, och skänka dem grundtrygghet. Och att jag förstår inte riktigt hur vi gick från det. För, det, för det känns ju som man ändå ser tillbaka på sig efter krigstiden, efter andra världskriget och så här, att det här var ju som den här genomgående andan i liksom Europa, i Amerika, i världen att liksom vara lite schyssta mot varandra och liksom god här så det är ju någonting positivt och bra och alla vinner och arbeta för Ford och investera i Ford så blir du belönad och liksom allt sådana här att, och det känns som att det här, den här andan så gick ju vidare i stort sett genom hela 1900-talet. Men sen mot slutet av 1900-talet så då bara liksom hände någonting och så kom vi in i 2000-talet. Och nu så, liksom, så äter, vi, äter vi våra bar barn för att det är väl finansiellt sunt. Och att jag, jag, jag förstår liksom inte mm. vad, vad, vad har hänt att covid-19 är en katastrof och att, att mm. det, är ju, det är ju svårt för moderna människor att, att omfatta någonting sånt för vi har aldrig riktigt upplevt någonting liknande i vår Nej, livstid men, det precis. Mm. Men, men, men konen till det här så har ju satt långt tidigare det är ju bara först nu som jag tycker det blir som så uppenbart att in, in, den här katastrofen så mycket som den här den här nästan monströsa kapitalismen. Att ja. det här människovärdet betyder så lite idag. Mm. Att det är skrämmande. Ja. Ja, alltså, alltså, alltså en sån alltså källviskhet är, är, ju, är ju kanske det här är ett här centralt drag i, i, i det här. Att, att det, det på engelska så kunde man ju säga det där, att uh, always look out for number one. Jag tror inte det riktigt handlar om det heller. Okej. Okay. För, för att, alltså själviskhet är att lära. Men jag tror att det som jag skulle snarare vilja kalla är den här helt blinda girigheten. Att för att spinna vidare mm. på det du sa om den här själviskheten så det känns ju ändå som själviskhet eller girighet beroende på vad du nu vill jag då. Det kändes ändå ja. som att för inte så länge sedan definitivt under din och min livstid så var det här ett föraktfullt drag. Någonting som man skulle peka på och säga att sluta vara så girig och sluta vara så självisk nu. V vad är du för en okamratlig ja. fitta som sitter där med hela din godis på sig själv att, Vad sitter du nu och, och havsar åt dig alla, alla de här sakerna från brickorna och liksom dela med dig och liksom var inte så girig och liksom ja. du behöver inte alltid stå mm. med men även du först och så vidare ja. men att nu men du... så är det ju liksom ja. nästan någonting som applåderas att alltså, självklart ska du vara först mm. och självklart ska du ha mest och, och självklart ska du dra nytta av allting som du bara får att det är ju det är bara idioter som inte mm. vill ha mest och först och hela tiden ja, jojo jo, jo, att om inte du äh, slår ditt slag och tar det här, om inte du sticker kniven i ryggen på den här och, och, och, och vinner så kommer någon annan att göra det åt dig att det, det är ju den här, så att du är antingen jagar du, eller så blir du jagad No men det... äta ät eller äter oss jo, jo, jo, men jag tänker att vad, vad jag funderar på så är i något sker det här, och här kan man ju se Mm. Eller vill man då se det, se det som den här amerikanska medias och, och politikens eh, influens på, på övriga världen. Men eh, vi har man börjar ju mer och mer se eh, det här, jag säga, en återspegling av det här tankesättet. Att, ah, du vill alltså att man ska dela med sig. Vad är du för kommunist? Mm att, att det, det på ett sätt är en sån här att allt som eh, inte, inte är det att men alla pengar åt mig eh, jag ska inte betala någon skatt jag ska inte betala någonting liksom mina pengar som jag tjänar de är mina mina mina och, och vadå liksom att hälsovård är någonting som alla människor ska ha rätt till mm. nej, hälsovård är en lyx så att säga att, att har du inte råd med den är en sucks to be you att det, det är ju det är ju shit under vad ska jag säga, 30 år, eller kanske det är längre än det, så har det ju ett, ett, ett förgiftande av den här liksom medmänskligheten. Jo. Att, att medmänsklighet är snarare en svaghet. Mm. Du, du, kanske, du kanske på en så här högre nivå så kanske du vill få det att se ut som att det du gör är för andra, att säga att du är, du är en god medmänniska i det du gör men mm. just bakom det där så ligger ju ändå det här motivet med vinst att förtjäna och mm. expandera Men vad är det, det? finns många konspirationsteorier i, i världen världen Ja, många vissa, av är... vissa kanske vi ska diskutera <laughs> i <någon skede. laughs> kanske det Men att uh, vissa är ju helt absurda jag tycker att vissa är så absurda. Man kan ju säga det hundra kilometer borta. Det här är ju ett stort berg av skit. Yeah. Men det finns andra som jag tycker är mer påtagliga. Och en, inte om den som är en så särskilt populär konspirationsteori Men just i relation till, till det här. Att liksom fuck everyone else här. Att det är ju det är en väldigt så här... Ska vi säga ultrahöger, superkapitalist, amerikansk vinstteori egentligen. Och att jag är personligen helt övertygad om att det här är något, någon, någon sorts tankegång eller rent av ett idiom som har äggats in i liksom de här 90-tals amerikanska generationerna för att liksom stå storföretagen ska kunna i princip bete sig så monströsa som de kan idag. Att de har liksom i princip förberett en grupp och, och sen då i princip så att normaliserat attityden i ett samhälle, det moderna samhället att bete sig väldigt så här hajaktigt och att det här är liksom yeah. någonting smart att applådera. men Donald Trump är liksom det ultimata exemplet på det här. Och att för att, om, om man är riktigt ärlig att om du, om ja. vi säger att du köper in i hela den här teorien nu, att liksom att, ja, ja, att fuck alla. jag ska ha allting och ingen ska ha någonting och om du inte är lika framgångsrik som jag så är du sämst. Och är du med framgångsrik än jag så ska jag äta det jag ska ta allt du har. Jag menar, mm. i 9999,99 procent 99, 99, 99, av fallen så kommer du ju fortsättningsvis bara att liksom stärka burgarna på McDonalds och ditt liv så att det inte kommer det att bli någon framgång inte. Du, mm. du, har, du har växt upp det har ett cyniskt och kallt asle, det är sant och folk ja. undviker dig och, ja. och du kommer att ha skräpassociation och skräpvänner och i ja. princip bara ja, skräp att men... du för den här skräpmänniskan men ja. kommer det kommer att bli en framgång ja. nej nej nej, nej. Men, men kanske det viktigaste här är att du kommer att missunna alla andra Jo, Men att... och, och, och jag tänker att där, där är ju kanske det där viktiga om du tänker alltså på, en, på en större nivå, att vad va får, va får det att, att jag, rösta för saker som egentligen går emot ditt eget intresse? men, jo, nej, men att tänker att, att tänka, de menar liksom, fuck, fuck the other guys jo, jo, men att en sån här attityd så bäddar ju för liksom rasism och fascism och så många andra ismer också Därför att du är, ju, mm. du är ju missnöjd, du är ju övertygad dig själv att du är en vinnare, men du är ju den, den största lusen som någonsin existerar och innerst innebär du ju att du är liksom shit. att bara för att bara för att du är inställd på att du vill någonting så betyder det att du automatiskt sker. och att Just den, just den här, den här ultrakapitalist attityden för mig känns det ju väldigt dumt att liksom, vad ska jag nu då om jag sitter och har 60 och på konto och liksom att, jag är kapitalist jag tror att folk som jag som äh, tror på en stark ekonomi och shut the fuck up liksom, du sitter på liksom stöd du, du arbetar inte du har ingenting att investera och vitt och håller du på med du om någon så borde du liksom ta mössan i handen och tacka för varenda känk du får. Att liksom yeah. slapp vi inga kant kant. Att det finns, det finns många andra sådana här tankefällor uh, som jag tycker man kan säga på. Till exempel uh, det finns ingen bra översättning egentligen men uh, om du någonsin har hört talas om sunk cost eller the sunk cost fallacy. Ja, jag vet att jag har hört talas om det här, men men nu undflyttade definitionen mig. Okej, okay, no, alltså det här är någonting som jag är säker på att vi har diskuterat och tangera i alla fall i tidigare avsnitt, och alla har nog upplevt det här till viss del, men att, i princip att uh, det är ju det, det handlar ju ganska mycket om ekonomi i den här tanken, men det kan nog appliceras i verkliga livet, att Uh, så so, du har investerat i in någonting, när du har investerat tillräckligt mycket i någonting uh, så so, so måste du liksom ha en utbetalning. Du uh, kan liksom inte bara vandra iväg i princip. Och det här så man relaterar ju den här teorin till ekonomi men det kan också vara möda. Till exempel då var varit... Med att försöka bygga en klubb eller någonting. Men det misslyckas ingen annan när du är intresserad. Och du bara ödslad med tid. Men det känns som att du har satt så mycket tid på den här. Den måste liksom betala av sig innan du överger den totalt. Yeah. Uh, men samma sak och det mest vanliga är ju tid. Att till exempel, nu har jag spenderat... Uh, trämån att titta på den här skitserien den går ingenstans, jag hatar den och varenda gång jag rullar till avsnitt så vill jag dö, men jag har sett den så mycket, så nu måste jag säga den färdig, för annars har inte den här tiden jag redan har investerat mm. eller annars uh, annars är den här tiden som jag redan har investerat i att säga den här skitserien förlorad mm. men egentligen så förlorar du bara mer, ju längre du håller på och att om du skulle ja. vara en skicklig affärsman eller vad uh, du bara en förutsägande uh, investerare i tid eller möda eller någon annan resurs, så skulle du säga att okay, men det här ingen var det är lika bra att jag tar förlusten och går vidare och gör något ja. produktivt med vilka resurser du har kvar. Mm. Och att mm. samma sak kan ju appliceras så i mycket av det som tjänar då sig i finansvärlden idag eller med investerare eller ränta med covid-19 att okej, okay, nu har vi gjort så här, men eftersom vi har gjort så här så här länge ska vi fortsätta och göra det så här. Men vi gör ju det helt fel och bakom ja, men vi har gjort det här så här så länge så nu fortsätter vi göra det här. Okej? Okay? Mm. Varför det? Ja. Därför att jag sa ju vi har investerat så här länge, så här mycket och brr. Ja, mm. Okay. Ja, ju, ju, precis. Ja. Att ja. Många människor är ju liksom så sådär att, att nu, nu är ju det här en unik tid för att vanligtvis när det blir en ekonomisk kris så drabbas ju låginkomsttagare, folk som inte har höga positioner. Det är ju väldigt många personer i världen som aldrig har upplevt eh, en sån sak som att behöva vara arbetslös. Och att Uh, det ja. är ju heller ingen hemlighet att många beslutsfattare uh, vid makten idag så har ju aldrig, aldrig lävt på låg inkomst eller har behövt söka mm. i princip upplevt den här huvudsakliga sidan av förmånstagarna som säg, de skapar uh, beslut för eller som de, som de argumenterar om alla sänkningar eller... eller för företag eller liknande. Så de är ju inte i en särskilt empatisk position. Mm -hmm. Och att, <skratt> det känns bara liksom lite märkligt att, att vi har de här polariserade sidorna på toppen och så har vi de som har alla förmåner, på botten har vi de som inte har några förmåner. De här två träffas aldrig. Men nu i mitten nu då så har vi haft de här personerna som kanske inte har mycket pengar men som ändå aldrig på sätt och vis har varit arbetslösa eller haft sig problem med att betala hyror eller att, att uppfylla mm. vilken livsstandard de har vant sig vid. Men nu slår vi 19 till och plötsligt finner sig en massa personer arbetslösa. Och ja. det är ändå intressant att se hur de här personerna hur chockade de är liksom, va? Jag trodde aldrig det var så svårt att få arbete eller jag trodde aldrig det var ett sånt här problem att att få hyran ihop skrapad eller att alla de här basförnödenheterna och liknande. Mm. Att på samma gång som det är hemskt så tycker jag det kanske är riktigt nyttigt att vissa personer får en spark i asle, För att ja. de här personerna så är ju också väldigt kvicka att fatta slutsatser eller att döma ut folk som inte är på deras nivå som ska vi säga är lata eller inkapabla. Så det är ju på sätt och vis var det en ganska ödmjuk process för vissa. Och man kan ju bara hoppas att jo. de kanske har lärt sig någonting av det. Ja, jo, jo, alltså definitivt. Det, och, och det, det, jag, det, det är som det jag tänker, för själv, jag själv så, äh, kan inte säga att, att specifikt coronatiden ska påverka mig desto mer mm. vad gäller liksom, arbets, arbetsmässigt. Mm. för att som sagt, det, det som komma att vi, vi ska liksom, våra, våra tjänster ska finnas, finnas där till förfogande för, för då, elever och studerande mm. och då var det och var det liksom klart att, men, att så, här, så här gör vi men, mm. men ja det, det är nog den där den där påminnelse om hur privilegierad position det, det är Mm. så så är ju nog definitivt någonting som jag jag är liksom Pisamme. om påminn dom och också behövt påminna mig själv om. Mm. För, för jag tycker att det, så sagt, man, man har ju en tendens att man tycker att, att, att säga, man blir blind för, för det man själv har. Mm. Och Man man, så att säga, man, plockar, man snappar upp sånt som man ser på med med avund. Det goda som du fått, det för andra blott en dröm. Så var tacksam ja, för det goda som du fått. Ursäkta, <laughs> <Du sagt, laughs> sitt Åh, <resten. laughs> oh, mm. covid-19. Ja. <laughs> ja, ja, ja, precis. Mm. Men, men ja, det, det, jag tänker liksom, um, oberoende hur mycket man skulle säga vill ha som mål att förbättra sin egen position. Mm. Så, jag, jag tycker så här, men nu kan det ju bara vara att jag, jag uttalar mig så här för att jag vill känna mig själv bättre över att jag, att jag inte har kunnat ge mig in på, på det här området med, med katastrofkapitalism eller försöka utnyttja situationen. Mm. Mm. Men, men jag, jag tänker igen, jag tror inte att jag skulle vilja eller, eller på något sätt kunna gå in för det här, för det, det känns som en väldigt främmande tankesätt det här så att jag ser enbart en monetär nytta, eller en, en, enbart se se ser, ser ser det här värdet utan att se på effekten det här kan ha på individer mm, men att jag tror ju att många som, som gör de här största vinsterna på andra människors bekostnad så de är ju också i en position där de antingen inte behöver så är de andra människorna eller att de medvetet väldigt jag är väldigt om att isolera sig från att säga de andra människorna. För jag har ju svårt att tro ändå att ska vi skulle säga nu de här um, de mutomspundade amerikanska miljardärerna då, uh, sitter ja. och tittar i kamerorna hur folk liksom, hostar i sig och, och, och dör liksom, i svämt på gatorna. Att det är det som är avsikten. Jag bara tror att de har ja. liksom, icke-personaliserat <clears throat> sin vinst i den gröna för de handlade bara om siffror att ja. de, de skitar blankt i hur många människor som dör. Jag tror att de gottar sig det, men att det bara är inte, det är inte viktigt för dem. Det är siffrorna, de här siffrorna blir större mm. som är viktigt. Ja, ja så, jo, jo, och, och, och, och, och sen kan man ju inte glömma det att i något skedje så kan det ju också vara att, att det blir mer, att det får en, en, en framåtgående, en, en rörelse av sig själv. Mm. Också det, här att det behöver ju inte heller vara att den här, den här personen eller de här personerna sitter där och specifikt behöver fatta, fatta något så här liksom mikrobeslut. Utan, utan det på ett sätt rör sig av sig själv. Alltså att, att pengar skapar mera pengar. Mm. Där kommer man ju in på det andra, så alltså mycket amerikanska. Att you, you have to spend money to earn money. Make money. Att, ja sånt ja spänn man inte make man ja, sant mm. men, men just att, uh, det är att det så att säga det i något sätt så så blir det att att pengar är pengar mm. ja Nå, men mm. jag vet inte alltså jag funderar bara man man man ser gärna upp uppåt men att det finns ju också folk yeah. som är mycket närmare ska vi säga, det vardagliga som beter sig väldigt oetiskt. Och det är ju ingen fråga om att de här personerna så är mycket medvetna om vad de gör. Och de, många av de här så interagerar ju uh, med de drabbade, antingen sjuka människor, rädda människor eller människor i kris. Att det finns yeah. ju väldigt många... Som, som tidigare och nu håller på med, med så, sådana här scams uh, under coronatiden. Mm. Ja. Att, att många av de här så att jag antar det är lite samma sak som när man har folk som faller för olika fishing-grejer på, på internet och så här. Att, no, no, no, men du, du behöver ju bara ha den nig nigerianska prinsen. <laughs> jo. Att jag väntar fortfarande på mina jävla pengar. Jag, jag skickar honom så mycket cash för det jävla guld och inget guld kommer. Jag är riktigt arg. Men nu, men nu ja, talar men... vi ju om, om, om folk som fuskar till sig saker mm. på nätet eller i verkliga världar. Vi talar ju inte om om väldigt legitima nigerianska prinsar. Eh, nej, det sant. Ja, det känns mm. som det där känden ja. ska kunna vara kortare. Nå, ja. att, um, men att vissa av de här sakerna precis som så här vanliga online-fishing-grejer att titta, oj du har vunnit på lotteri sätt bara in ditt kontonummer och ditt lösenord och vad din farmor heter och exakt var du bor och när du har den öppen på natten så mm. vinner du hundra euro att, alltså, mm. ja, men come så liksom, vad behöver du? Du behöver du dig älskrift på himlen? det är inte på riktigt idiot men att, mm. men att alltså det finns så otroligt många liksom silver silver coronaviruset Nikolaj ja. och holistiska ja, ja, mediciner och, och mm. essential oils eller vad det nu är på mm. på svenska och, ja. och, de, och de och det finns tjänster som lovar de här gratis så här testkit och rengöringsutrustning ja. som aldrig levereras ja. förstås och din hälsoförsäkring ja. har gått ut och nu ska du förnya den och, jo, och, inte, och inte minst det här en, en medaljong som samlar åt sig alla så små partiklar mm. som gör att du kommer att vara immun mot corona för att den här amuletten samlar det mm. och sen... true story Ja, jag gör det, med alltså totally legit, you guys. Och sen mm. så gratis iPhones för att citat fördriva tiden under coronatiden och gratis yes. Netflix förstås. Alltså här, mm -hmm. det här är en jättebra tumregel. Att det här, kära lyssnare så kan ni använda när som helst, ner på nätet eller i verkliga livet. Testa det. Om någonting, mm. om det utannonseras alltså att någonting är gratis så är det 110 procent inte gratis. Ingenting ja. är gratis. Det finns ingen som ger någonting gratis av dig på internet eller någon annanstans. Det finns ingenting sånt. Om du vill ha gratis saker så kommer det förmodligen genom att du köper andra saker. Du kan få gratis saker men det kommer... Genom saker som inte börjar med att annonsera att hej, kom hit och sätt din shit här så skickar vi någonting åt dig gratis. Kommer aldrig att hända. De kommer att skäla dina kontakter. De kommer att dina pengar. De kommer förmodligen hacka din dator och vålta din katt och hosta dina cornflakes och fuck you. Och du förtjänar allting för en idiot. Men nu, med det här enkla lifehacket så behöver du inte vara en idiot längre. Woo! Så. Papper i dig. Skicka, din, skicka dina bankkoder och ditt namn och vad du bor. Säker till triggarvarningar.gmail.com så skickar vi det på begåjmärket. Helt gratis. Ja. Mm. Men, men för att återgå till ämnet. Det finns ju andra saker nu då. Jag menar, de här, an, hela anledningen att de här finns är för att det finns idioter som går på det om och om igen. Och jo jag vet att det, ja. finns, det finns gamla människor som inte förstår hur internet fungerar. Men det finns också människor vår ålder och yngre som inte förstår hur internet mm. fungerar. Det faktum att man är äldre så har ingen ursäkt och inte heller något exklusivt för att du ska vara mottaglig för sådana här shit. Men det finns ju också saker ja. som till exempel att who phishing Att folk som har skickat från liksom världshälsoorganisationen då och försöka ge annonserar sig då som att något, något tips eller någon tjänst du kan prenumerera på då för att få uppdateringar eller för att få införa tips eller råd eller stöd. Och så gör de ju det då för att det är WHO och de har ju någon logo av en björn och det känns shit och sen plötsligt oh, virus eller så har de stuljer en massa kontakter och shit. Eller i Amerika ja. så har det ju varit massivt så här CDC eller Center for Disease Control som har skickat ut mm. någonting och det är ju någonting som de flesta känner till där för de de meddelar ju dagligen uppdateringar och liknande så folk laddar ner ja. någon skumapp och shit och gissa vad det skäller massa så att man känner ju som att man kan ingenting få vara härligt inte ens, såna sådana här organisationer som existerar i princip för att hjälpa och vana folk kanske just exakt i ja. såna här tider näpp definitivt ska vi lura folk här ja, jo och, och där där, där kan man ju fundera Nu ser jag inte att, att säga, Den nuvarande administrationen skulle, skulle plötsligt vara I maskopi med De, de här, de här så att säga, Försöken Att lura, lura folk på pengar mm. Men äh, Nu är det ju intressant att äh, klart att, så att säga, det finns en administration Som ju däremot liksom, Gör sitt yttersta För att äh, liksom, Underminera trovärdigheten i instanser som CDC eller i, i, i England och det så kallade NHS och, och så att det, att det görs just för att det här är det här är som liksom allmännyttiga icke vinstinriktade enheter men det här är ju också tjänster. men det här är ju också den den lämska eftereffekten av kapitalism. Och, för det handlar ju i grund och botten om att centralisera makt. Ja. Att, alltså, vad är det för vits att du långsamt bygger upp ett, ett imperium spe som specialiserar sig på uh, till exempel framställandet av insulin? Om du nu börjar ha organisationer som försöker göra det gratis eller som en samhällsnyttig tjänst och som drivs av. Då, Äh, säg, privata donationer eller ränta av så här ideologiska investerare. Att du måste ju krossa det du måste ju underminera deras trovärdighet och liknande. Ja. Att, jag menar du, när vi ändå talar om så här, katastrofkapitalism. Jag menar Trump hade ju lovat. <hör> hur mycket pengar till det tyska läklemedans uh, Ja, det var. var, det, var det, lovade han upp till en miljard. Säkert. Och, det var ju, och vad håller de ja. på med Om de arbetar med covid-19-vaccin ja så mm. ja. Jo, jo, alltså där i, i det fallet om jag förstår rätt så hade väl det där företagets liksom, styrelse så hade väl samlats att, och kickat ut den här uh, den var det då en, en vd eller på något sätt någon så här styrelseordförande mm. uh, som då hade försökt få igenom den här dealen mm. Och med, med motiveringen att nej, det här är någonting som ska vara för. Liksom, vi kan inte börja liksom ha att ja, att sälja det här och så håller USA det för sig själv och sen säljer de det i hundra gånger högre pris. Ja, men det var ganska. Det var en ganska slående. Uh, nu kanske en min, men det var väl med en sån här. Jag vet inte ens om jag kan kalla det ett skämt. För det var lite sorgligt bara. Att, att min dotter har ju som bekant diabetes äh, typ 1. Så hon ja. är ju dagligen beroende av insulin. Och att jag ja. vet ju själv äh, vilket helvete det är. Men att vi bor ju ändå i ett land äh, där vi har tills vidare en, en så pass äh, säg, sympatisk eller är Folk, folklig regering att, att insulin är nu på listan av saker som tillgodoses av samhället gratis. Men, att, ja. men jag såg en post av en tjej på Reddit här för typ någon vecka sen äh, där hon postade kostnaden av en splitterny äh, ny om du var Playstation eller den här nyaste äh, Nintendo-konsolen ja. såg hon i princip att ja så här mycket måste jag betala äh, för en sån här vial av insulin per äh, ja, mm. för att överleva. Mm. Hurra för att bo i Amerika. Så ja. det är nog som att, <laughs> att no, det där landet kommer ju att implodera. Och att, jag, jag tror det är det här som händer när privatisering blir liksom större än allting. Det blir större än Gud, det blir större än yeah. folkhemmet eller den här tanken på den här ömsinta och den här gemenskapliga, allmännyttiga <coughs> samhället. Det blir större än kärlek, det blir större än vänskap, det blir större än allting. Pengar, pengar, pengar. Hur mycket pengar har du på konto? Det spelar ingen roll fast du tjänar miljarder i veckan och fast du tjänar dollar i veckan. Så länge ja. du kan göra en maximal vinst så är allting tillåtet och allting är okej. Okay. Och jag bara funderar, men varför? Vad köper de här pengarna? För att om du är tillräckligt fattig så har du ju ändå aldrig riktigt råd med att köpa det som du förmodligen vill ha för att nå den här livsstatusen ja. som du drömmer om att ha. Om du är tillräckligt rik ja. så kan du ändå köpa i princip alla världsliga ting du behöver. Så för dig handlar ja. det ju om att, igen bara om att ha med pengar och det känns som det är meningslöst. Ja. Om du är där i mitten jag vet inte, kanske är det någon sån här personlig tävling att hur mycket mer kan du göra? Men att finns det aldrig för de här människorna tanken som att, ja men nu är jag i en sån position nu är jag den rikaste av alla jag känner. Är det nu dags att sprida lite, liksom kärlek och har rönt mig? Kan ni nu göra det bättre? Nu pågår den fucking pandemi. Och här sitter jag på att av pengar och skrocka för mig själv. Det känns ju precis som att mina dumma som så här med vold försöker kräka sig upp och som att äh, men du är en vinnare! Oh, du är så vinnare! Vinner på livet, vinner på allt! det känns som att men du är så sad. Alltså du är en så patetisk liten skit. Herregud. den enda som saknas är ju att du dör i den där välförtjänta hjärtinfarkten. Och ingen mm. som finns kvar att ärva dig. Så det går ändå till staten. För att fuck you. Att liksom, herregud. Att, jag, vet inte, jag, jag tänker på en, en, en sån person som Trump. Och liksom en enda stor skrävlande asla. Jag har en med mm -hmm. är, han, är han bara en stor skådespelare som gör det här för att maximera vinst eller är han liksom så vän och används ändå bara av, av politiska syften. Men att, tror han på riktigt, alltså är han ens medveten om att när han är död tror han att Trump-imperiet kommer att bestå för eller senare så kommer ju folk, till och med hans supporter till och med den mest insnöda idioten som röstar på, på honom med sin magahatt. Att inse att den här killen är ju satan. Satan med en dålig frisyr. Nu ska vi boykotta och förstöra och, och, och liksom rämna varenda fucking Trump-hotell. Liksom, vi ska ödelägga hela, hela hans arv. Hela hans släkt. Allting ska utplanas. Fuck you. Alltså, titta på Hitlers mm. ättlingar. De får som finns kvar. De måste byta namn och fly. Och ännu idag är det folk som förföljer dem. Och de hade ingenting att göra med det Hitler gjorde. Ja. Här har vi en kille mm. som är ansvarig för hundratusentals döda. Och liksom, riktigt så Och så här katastrofkapitalism. Mm. Ja. Tror han liksom att efter hundra år kommer folk att hylla den här oj oj Trump, oj oj vad han tjänar pengar fast det var pandemi wow ja, Nej <laughs> de ja, det fanns en gång en riktigt riktigt korkad typ och sen i något skäde så bara samlades en folk upp och sparkade ihjäl honom och sen brände de alla hans hotell och sen tog de liv av hans ättlingar som de hann innan de sig i vittneskydd eller någonting och Sen, och nu talar vi inte ens om det. Trump är liksom en synonym för en, en så stor bajsklimp att den inte kan spolas när. utan att hacka sönder den i multipla omgångar. För att Nej. Nikolaj. Det, det, det är där vinsten finns. Det vet du, och det vet dystarna. Ja. Ja, nu måste man ju säga att vi... Vi försöker väl vårt bästa vi också. I den här podden springer vi ju nog efter katastrofer att gotta och se. Och, och på så sätt dra nytta av, eller hur? No, men, man, man funderar ju ja, nu nu kan jag ju inte säga att vi gör nära på så mycket vinst på det här programmet som jag, som jag skulle vilja att vi skulle göra. Ja, se nu, se nu redan nu finns det ingen gräns för din girighet. Nej, min giri vet inga gränser. Jag tycker att om jag måste sitta här på toppen av poddsfären så självklart så måste jag ju ha mest betalt och självklart vill jag ha mest prestige. Och jag vill ju ja. in, inte bara vara på toppen jag vill ju inte bara vara där med den, med den bästa kvaliteten till det mest konkurrenskraftiga priset. Utan jag vill ju krossa och, och införliva och, och, och ödelägga all annan konkurrens. Mm. Jag menar, varför så ska du vara bäst? Man kan gå Amazons väg, att varför ska du vara störst när du kan vara den enda? Ja. Mm. Ja, precis. Och, och, no, som sagt, man behöver ju bara titta på den här podcasten. Du ser, vi lär oss. Vi utvecklar oss. Vi mm. förfinar vår produkt jo. och sen nu, podcasten är ju till 50% där redan. Vi är en fullständig katastrof, men vi jobbar nu på kapitalismen. Ja, bilden är ju fortfarande den där stora klimpen som måste hackas sen. Kanske katastrofkommunism. Lika mycket åt alla. Trygga